Bine v-am găsit, dragi ascultători. Recitind Evanghelia în săptămâna mare, îl vedem pe Hristos îndurând multe patimi. Interrogatoriul în fața arhiereilor și a lui Pilat, biciuirea, cunună de spini, mantia purpurie, purtarea crucii spre Golgota, răstignirea pe locul căpățânii și altele. De aici vedem de lungă răbdare a lui Dumnezeu care le-a primit pentru mântuirea omului. Ziditorul a fost osândit de zidirea sa. Sfântul Nicodim Aghioritul, a strâns la o altă o serie de fragmente din Sfinții Părinți referitoare la patimi, din care vom vedea cauza pentru care mântuitorul a pătimit în acest fel. Hristos, spune el, a primit cununa de spini, pe capul său pentru a arăta că a aruncat coroana pe care diavolul și-o pusese pe cap, după biruința lui asupra noastră. De asemenea, această cunună simbolizează faptul că Hristos a răscumpărat blestemul creșterii spinilor pe pământ, care a fost lăsat după căderea lui Adam. Cununa de spini mai înseamnă că Hristos a luat asupra sa grijile și durerile vieții, care sunt aidoma spinilor, și că s-a făcut stăpân și biruitor al cărnii și al păcatului, pentru că regii sunt cei care poartă cununa. Veșmintele au fost scoase și a fost îmbrăcat în purpură. Adam a îmbrăcat veșminte noi după călcarea poruncii lui Dumnezeu, și ele sunt semnul morții. Apoi a fost din nou îmbrăcat în haine, mântuitorul, pentru ca să înveșmânteze omul în nestricăciunea pe care a avut-o înaintea căderii. A luat în mână trestia ca să-l omoare pe diavol, adică pe șarpele cel dintr-un început, fiindcă se obișnuia ca șerpii să fie omoriți cu trestia. De asemenea, a luat trestia pentru ca să pune capăt puterii diavolului asupra oamenilor, să șteargă zapisul păcatelor și să scrie cu sângele său împărătesc scrisoarea iertării păcatelor noastre. S-a răstignit pe lemnul crucii pentru a da oamenilor să mănânce din pomul vieții. Știm din Vechiul Testament că Adam a căzut și a pierdut comuniunea cu Dumnezeu prin gustarea din fructul lemnului. De aceea trebuia ca omul să fie readus în raiul din care căzuse ca urmare a plăcerii printr-un alt lemn și anume prin lemnul crucii. Hristos a fost pironit pe cruce pentru ca să pironească păcatul și a întins mâinile pe cruce pentru a vindeca întinderea mâinilor lui Adam atunci când a abucat fructul oprit dar și pentru a uni ce era despărțit, adică pe îngeri cu oamenii și pe cele cerești cu cele pământești. Pe cruce fiind, a primit gustul fierii și al oțetului, pentru vindecarea gustului dulce pe care l-au simțit Adam și Eva când au mâncat fructul oprit. Sângele și apa care au curs din coasta sa simbolizează, Tainele fundamentale ale bisericii, adică botezul, apa și sfânta împărtășanie, sângele, dar și botezul muceniciei. Soarele și luna s-au întunecat pentru a-și arăta doliul pentru cel răstignit. Hristos s-a urcat pe cruce ca să vindece căderea lui Adam. Pietrele s-au despicat pentru că pătimea piatra vieții. Hristos i-a înviat pe morții care au intrat mai apoi în Ierusalim, pentru a arăta că și noi vom intra în Ierusalimul Ceresc după ce vom învia. După moartea pe cruce a fost pus în mormânt, pentru ca noi să nu ne mai întoarcem în pământ, așa cum am făcut până atunci. Cuviosul Prodie spune că patima lui Hristos a fost curățitoare. Moartea sa pricină a veșniciei, pentru că l-a readus pe om la viață. Coborârea sa la iad a fost pod pe care au urcat la viață cei ce muriseră de-a lungul veacurilor. Crucea este doctorul pomului din rai. Cuiele sunt cele care, prin cunoașterea de Dumnezeu, au prins și au ținut lumea care fusese bântuită de moarte. Spinii sunt strugurii viei iudeilor. Fierea este pricina mierii credinței și mângâietoare în fața vicleniei iudeilor. Buretele este cel care a șters păcatul din lume. Trestia este cea prin care credincioșii au fost scriși în ceruri și care a zdrobit tirania șarpelui celui începător al răului. Prin patima sa, Hristos a arătat că El este adevăratul doctor al oamenilor pentru că a vindecat toate relele ce le adunase neamul omenesc de la căderea lui Adam. Slavă îndelung răbdării tale, Doamne! Slavă patimilor tale, Hristoase!